Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah hamdalillah, nasta'inu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa nauzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah.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 Alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da ba almaut wal 'ajizu manittaba nafsahu hawa hawa wa tamanna ila Allahil amani aw kama qala sallallahu alaihi wasallam <tuh> Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kita uh, kekuatan untuk kita melaksanakan solat fardu asar serta berjemaah dan hamlah insya-Allah kita akan sambung pengajian kita buka kitab hadis 40 Imam Nawawi. Maka surah 121. Kan? 1, 121 Betul. Jadi kita masih lagi dalam pembahasan hadis yang ketiga mengenai rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang kedua, syahadah, sembahyang, zakat, haji dan puasa. Syahadah ialah pengakuan dan penyaksian. Berkata Ar-Rabi' al-Isfahani ar bahawa syahadah itu ialah perkataan yang terbit dari suatu pengetahuan hasil dari pandangan atau musyahadah hati atau mata. Jadi kita dituntut untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kita rasul kiamat dan kedatangan qadar, qadar dan kita tahu kita telah pelajari bahawa iman itu di hati iman itu membenarkan di dalam hati tasdiq bi jadi apabila kita telah membenarkan di dalam hati maka untuk membuktikan keimanan kita itu perlu di sebelah perlu disaksikan perlu disyahadahkan maka di situlah lahirnya syahadah jadi syahadah yang sebenar itu adalah hasil daripada keimanan yang lahir daripada dalam hati maka dengan itu lidah akan aa, melafazkan syahadah iaitu penyaksian bahawa sesungguhnya tidak ada tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah utusan Allah rasul Allah jadi syahadah ni makna dia besarlah syahadah ni makna dia besar ini salah satu daripada ibadah qauli dia panggil. Ibadah qauli. Jadi dalam apa, di dalam Islam ni dia ada ibadah qalbi, ada ibadah qauli dan ada ibadah apa ni jawarih ataupun badani. Jadi salah satu daripada ibadah tersebut adalah ibadah qauli. Yang ibadah yang berupa perkataan banyaklah di antaranya adalah seperti syahadah kemudian membaca al-Quran kemudian membaca zikir-zikir menyebut doa membaca doa-doa menyebut zikir-zikir membaca wirid ataupun juga akad-akad bayangkanlah seorang lelaki dan seorang perempuan akan menjadi, menjadi suami dan isteri apabila dia melafazkan uh, lafaz qabul daripada ijab yang telah dikemukakan oleh wali itu saja. Nah, hanya dengan melafazkan apa ni kabul tadi bagi bagi seorang lelaki yang telah diijabkan sama ada oleh wali wali, wali para wanita tersebut ataupun diwakilkan kepada qadi maka dengan lah hanyalah satu lafaz saja, satu perkataan saja, maka perempuan tadi telah berubah daripada perempuan yang ajnabi kepada menjadi isteri dia dan halal untuk dia a bersetubuh dengan isteri zipulah. Hanya dengan lafaz saja. Mudah ha kan? Ha. Apa lagi? kalah cepat. Begitu juga syahadah. Apabila seseorang itu dia bersyahadah, berarti terkeluarlah dia daripada kekafiran dan masuklah dia ke dalam Islam. Masuklah dia ke dalam Islam. Apabila seseorang itu dia bersyahadah, berarti dia telah keluar daripada kekufuran dan masuklah ke dalam Islam. Kalau dia tipu macam mana? Kita... Menghukumi secara zahir Kita menghukumi, menghukumi secara zahir Walaupun dia itu dalam hati dia Tak beriman Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi Nabi tetap memperlakukan mereka seperti orang Islam Sebab mereka bersyahadah Semayang puasa salat dan sebagainya Tapi kalau kita Melafazkan syahadah Atau sesiapa yang melafazkan syahadah Tetapi selepas itu dia melakukan perkara-perkara Yang membatalkan syahadah dia bererti dia terkeluar semula daripada Islam perlu di syahadah semula. Jadi sebab itulah kita disuruh bersyahadah, wajib kita bersyahadah satu hari lima kali, iaitu di dalam solat ketika tahiyat akhir. Diwajibkan kita untuk bersyahadah, bertasyahud supaya iman kita sentiasa diperbaharui. Manalah tahu kod-kod antara dua semayang tu kita telah melakukan satu perkara yang telah membatalkan syahadah kita tanpa kita sedari. Maka kita kita kita ketika kita semayang maka kita telah memperbaharui syahadah kita apalagi kalau mu ha, kan? muazzin ini special sedikit time azan pun dia syahadah time kamat pun dia syahadah time semayang pun dia syahadah ha, ada kelebihan sikit lah ha, dan kita pun ketika uh, mendengar lawangan azan kita pun disunahkan untuk menjawab azan dan antaranya lafaz syahadah tersebut lah. ha, tapi yang wajibnya itu ketika semayang tayat akhir itu kita bersyahadah jadi, bila kita sentiasa bersyahadah, berarti iman kita sentiasa diperbaharui. Lah. Dan barang siapa yang sebelum itu dia bukan Islam. Misalnya, dia orang kafir, orang yang non-Muslim yang bukan Islam. Setelah dia bersyahadah, maka dosa-dosa dia yang dilakukan ketika sebelum dia masuk Islam akan terhapus. Maka, dia akan bersih seperti bayi yang baru lahir daripada uh, perut ibu dia. Uh, itu... Apa ni kelebihan atau kekuatan kalimah syahadah? Dia akan menjadikan seorang itu suci semula, bersih semula. Menurut pengertian ini, syahadah adalah satu pengakuan yang dilahirkan oleh perkataan yang terbit dari keyakinan hati, keyakinan yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan. Dan maksud dari syahadah ialah pengakuan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Syahadah ini adalah sendi atau rukun pertama dari. Yang lainnya Sekiranya tidak ada syahadat ini sebagai tanda keimanan Maka tidaklah ada Islam Itu sama sekali Tidaklah ada artinya, semayang dan lain-lainnya Ada orang kalau dia nak, masuk, dia nak semayang kan Ada orang Cina ke India ke Yang bukan Islam lah You, you kasih ajar sama saya semayang oh. Saya banyak suka oh. saya, itu You punya semayang serupa saya punya tai chi juga oh. Saya mau semayang ketiga kalau you musyah sembahyang tak apa tapi kalau you kena syeknik you kena syahada dululah kalau you syahada dulu you masuk Islam dulu leyu semayang, nanti you dapat pahala you dapat ganjaran Tuhan Allah akan kasih you balasan yang baik tapi kalau you tak syahada you semayang saja serupa itu tai chi juga apa pun tak dapat dapat sihat badan nak lah. ni kalau orang tu dia puasa ke dia ada yoga-yoga tu kan dia puasa malah tak, tak, tak buka-buka berhaya-haya kan tapi sia-sia lah benda tu dia bermujahadah untuk nak untuk diri dia, tapi benda tu dia sia-sia hanya faidah dia untuk mungkin kesihatan dan sebagainya, tapi tidak mendapat apa-apa ganjaran daripada Allah subhanahu wa kena syahadah dulu termasuklah orang yang murtad misalnya dia telah murtad, akhirnya dia nak kembali semula kepada Islam, dia kena syahadah dulu kalau dia tak nak syahadah dia turut semayang saja pun Maka, semayang dia tak sah lah tidak diterima syahadah dulu itu kekuatan syahadah lah. <coughs> setelah syahadah maka dalam hadis tersebut dikerangkan pula tentang mendirikan sembahyang <coughs> mendirikan sembahyang berarti melaksanakan dengan sebaik-baiknya serta khusyuk di dalamnya memikirkan makna-makna dan mengenang Allah dengan segala kebesarannya Al-Imam Al-Ghazali dalam huraian-huraiannya mengenai erti mendirikan sembahyang mengatakan bahawa di antara ertinya ialah engkau menjaga akan jiwa sembahyang iaitu ikhlas dan kehadiran hati di dalam segala bahagiannya. Maka janganlah engkau sujud dan rukum melainkan apabila hati engkau sudah bersedia melakukan khusyuk lagi sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh anggota engkau yang zahir. Kerana yang dikehendaki ialah kepatuhan hati dan bukan kepatuhan anggota badan. Dan kerana itu, maka janganlah engkau berkata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Padahal dalam hati engkau ada lagi yang lebih besar daripada Allah Subhanahu SWT. Aduh, insyaAllah. Dan janganlah engkau berkata, wajah tu wajhiyah. Aku hadapkan mukaku, melainkan hati engkau sudah menghadapi dengan semuanya kepada Allah sahaja dan berpaling terus dari yang lainnya seterusnya janganlah engkau berkata Alhamdulillah segala puji bagi Allah melainkan hati engkau telah penuh dengan rasa syukur atas segala nikmatnya, gembira lagi riang dengannya dan janganlah engkau, ber engkau berkata wa'iya kanasta'in dan akan dikau kami memohon pertolongan melainkan engkau terasa betul akan kelemahan dan ketaifan engkau baca sehapis dulu apa yang dikatakan Imam Ghazali sebagaimana yang tersebut adalah semata-mata menyatakan bahawa yang utama bagi orang yang semahyang ialah jiwa atau hakikat semahyang, bukan rangkanya atau rupanya yang zahir sahaja. Dengan demikian bererti bahawa jika seseorang itu mendirikan semahyang, maka sekalian anggotanya yang zahir dan yang batin iaitu hatinya, jiwanya, perasaannya dan fikirannya mestilah bersama-sama mendirikannya supaya sempurna pengertian semahyang yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya semayang ni ada dua. Satu zahir, satu batin. Yang zahir tu kita belajar dalam ilmu fiqah lah. Macam mana nak nak, nak, nak apa dia syarat-syarat semayang, apa dia rukun-rukun semayang, apa dia sunat-sunat semayang, makroh dan yang bayang-bayangkan semayang, macam mana kaifian nak melaksanakan rukun dan sebagainya. Ada lagi satu yang dia panggil yang batin manih hati, perasaan, pemikiran, dan sebagainya itu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Jadi Imam Ghazali seorang yang mahir sangat pakahlah dalam bidang tasawuf. Kitab beliau itu Ihya Ulumuddin tu, Ihya -Ulum Ulumuddin tu sangat terkenallah. Menjadi rujukan seluruh para ulama tasawuf. Dan di situ ada kitab Kitabu Asraris Solah Kitab rahsia-rahsia mengenai solat Itu diterangkan cara-cara kita nak melaksanakan solat secara batin Diiringi dengan solat cara yang zahir Tapi jangan salah faham Tengok lah ha? Janganlah engkau berkata semikian selagi engkau tidak demikian Janganlah engkau berkata begini selagi hati engkau tidak begini Jadi ada orang yang salah faham Akhirnya dia tak semayang Asalnya apa? Iman kaji-kaji selagi tak ada rasul Allah Bersulah Jangan semayang jangan berkata Allah khabar, selagi tak merasa bahawa kita menyerahkan kepada Allah, ha, jangan kata Alhamdulillah, selagi tak ada rasa syukur dalam hati jangan sebut Alhamdulillah, hari ini orang jahil bodoh ha, akhirnya sampai bila pun dia tak semayang dia kata, aku tak sampai lagi dahulu tak boleh semayang lagi sebab apa? alasan dia, Imam Ghazali kata, janganlah kau berkata Allah khabar ha, selagi dalam hati kau tidak ada kebesaran Allah itu orang yang jahil lah, ha. ada setengah orang, dia bagi alasan macam tu Maksudnya bukan macam itu. Maksudnya janganlah kita hanya melafazkan tanpa dihadirkan. Dengan perasaan daripada hati kita. Maksudnya jangan bererti Hendahlah kita buat dua-dua sekali lah. Buat dua-dua sekali. Tapi dari segi zahirnya. Kalau kita buat. Kita maksudnya tidak hadir dalam hati kita. Seperti yang dinyatakan dalam dalam tadi ni. Semangat kita tetap sah. Tetap sah. Simbu kita bayangkan lah yang apa ni mana yang kita boleh kiaskan dalam kehidupan seharian kita gitu. Kita. kita sembang dengan orang dengan satu orang. Kita puas bercakap dengan dia tapi dia kan tengok sana tengok sini ataupun kita, dia bercakap dengan kita lagi, dia bercakap dengan kita tapi kita kita perasan dia ni bercakap dengan aku tapi nampak gayanya hati macam fikir benda lain, otak dia pergi benda lainnya kan. Jadi apa kita rasa? Kalau orang tu dia bercakap dengan kita kita pun punyalah nak nak dengar apa yang dia cakap. Tiba-tiba dia sendiri yang bercakap tu, dia macam cakap. Tapi dia hati dia, pinggiran dia kita kasi, eh ini dia bercakap dengan aku ke? Dia duduk, duduk berangan ni. Kan? Nah, begitulah Allah SWT ketika seorang hamba Allah itu mengangkat tangan untuk menunaikan solat. Maka Allah akan menghadapkan wajah dia kepada hamba tersebut. Maksud menghadap wajah itu bukanlah. Allah itu ada wajah. Yang salah faham pula, eh? Jadi ketika hati hamba itu lalai maka Allah pun berpalinglah daripada hamba tersebut. Hakikat ataupun roh semaian itulah ikhlas ataupun kehadiran hati itu sendiri. Jadi kita kena cubalah sampai ke tahap tersebut dipanggil makam, ihsan. Anta Muhammadallah keanna kataraf, ilam takuntara fa inna hu Sembahlah Allah, seolah olah kamu melihat Allah berhadir di hadapan kamu. Kalau kamu tidak dapat berbuat demikian, maka yakinlah Allah sedang melihat kamu makam yang pertama dia makam musyahadah makam yang kedua dia makam muraqabah musyahadah tu kita menyaksikan Allah dengan mata hati, kemudian yang kedua tu muraqabah, kita merasai dilihat oleh Allah SWT jadi kita kena usahalah kita punya batin semayang kita, sampai bila yang kita, kita nak semayang, setiap kali kita semayang Allah SWT, kita duduk fikir rumah, kedai, ladang kebun, duit kan istri anak ha pekerjaan macam-macam bila kita menghadap Allah sembang men kita bermunajat bersembang dengan berberbual dengan Allah Subhanahu wa taala Allahuakbar Allah Maha besar selain daripada Allah semua kecil semua kecil masuk besar kecil bukan saiz maknanya <coughs> besar dari segi kekuasaan, besar dari segi keagungan, besar dari segi kesempurnaan. Bukan besar dari segi saiz. Kan? Faham eh? Ah, wajjahtu wajhi Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi ketika itu hati dia menghadap kepada selain Allah. Hati dia ingat rumah, ingat duit, ingat awek, ingat isteri, ingat dan sebagainya. Inallah ya kata apa? Kazabta ya 'abdi, engkau bohong wahai hamba-Ku. Ada masuk dalam hadis riwayat Abu Hurairah ketika seorang hamba itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamdani 'abdi. Hamba-Ku sedang memujiku. Hamba-Ku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majadani 'abdi, hamba-Ku terus memujiku. Malik yaumiddin wa asna alayya 'abdi hamba ku masih terus memujiku setiap kita Fatihah yang kita baca tu Allah Taala akan jawab kita tak dengar lah tapi yang hati yang mana hati dia bersih hati dia akan dengar sampai ada setengah waktu setengah orang tu dia punya bersihnya hati dia dia boleh mendengar bisikan-bisikan malaikat suara malaikat dia boleh dengar ini bukan cerita dongeng dalam hadis dia buktikan seorang sahabat Nabi dia ketika sakit, dia diziarahi oleh para-para malaikat dan dia diberi salam oleh para malaikat dan dia dengar suara salam para malaikat tu. Sampai tahap macam itu sekali kalau hati kita bersih lah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat mendengar suara Allah itu pun, kita dapat mendengar suara malaikat pun dah cukup dah. Ya. Tapi Allah menyampaikan dalam bentuk Suara itu berbunyi macam mana dah, Itu semua jangan dipertikaikan lah Jangan dipersoalkan lah Bunyi dia Allah cakap Melayu ke Allah cakap bersyarab Nanti kalau orang bangsa lain berlain, Nanti ya Allah balas dengan bahasa Itu jangan tanya Kaisyiat jangan ditanya Tetapi hati yang bersih sajalah Yang akan memahami dan merasainya Betul-betul so, kalau kita Melaksanakan dengan khusyuk dan ikhlas Kita akan dapatlah lah rasa benda itu Ah, itu mana semayang yang sebenarnya, bukan hanya sekadar semayang menunaikan kewajipan, ah, melaksanakan lepas tanggungjawab, sudah kadang-kadang, mereka -kadang su pun tanya eh, berapa dah? 3, 4 3 ke 4, bila tanya balik kena, imam, imam dari semalam, bagi tadi subuh, imam tempat kau baca surah apa? ha, siapa ingat? siapa ingat? imam semayang subuh tempat dia baca surah apa? bagi dia cakap ke 2 betul saya bagi 20 sen <laughs> jadi dalam semayang kita lah sekurang-kurangnya kita sedar yang kita sedang menunaikan semayang itu dah cukup kadang-kadang kita dengan semayang pun kita lalai jadi berarti semayang zahir saja roh kita, hati kita tak semayang tak ke mana itulah semayang yang sebenarnya dan kita kena usaha sampai ke arah tu kita kena usaha supaya semayang kita sampai tahap kita betul-betul khusyuk, betul-betul merasakan kita sedang menyembah Allah tidak ada apa ni ibadah yang lebih besar Lebih tinggi daripada sembahyang. Jadi kalau dalam semahyang je, kita tak boleh nak merasakan Kita sedang menyembah Allah Sama lah macam kita duduk sembah dinding tu Apa bezanya Duduk rukur sujud kat dinding Yang depan semua ni kan Tiang lah sebagainya Tapi kalau kita dapat merasakan Kusyukan bersih hati kita Kita akan dapat rasa kita sedang menyembah Allah SWT Bukan tak ada orang sampai tahap tu Ada orang sampai tahap tu Dan kita kena usah lah sampai tahap tu macam mana cara je, ha, tu panjang cerita, nanti kita uh, bahas mengenai tasawuf. Macam mana nak membersihkan hati kita supaya kita dapat kushuk dalam semayang tu. Panjanglah pembahasannya, bukan 1-2 minit punya penjelasan. Tapi perlu kepada uh, masa yang lama untuk menjelaskannya, kemudian nak mempraktikkannya, pun makan masalah. Kemudian mengeluarkan zakat berarti memberi secara ikhlas kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari bahagiannya yang telah ditentukan. Zakat adalah ibadah, mengajarkan ibadah yang terletak kepada iman bagaimana halnya dengan ibadah semah yang oreng teguh kekuatan imannya tentunya dengan mudah mengeluarkan zakatnya bila-bila masa yang diperlukan sebaliknya orang yang lemah imannya merasa sayang hendak mengeluarkannya dengan bermacam-macam helah kerana terasa olehnya kekurangan hartanya yang selama ini dicari dan dikumpul dengan bersusah payah hingga dia lupa kewajipan terhadap hartanya dan dia percaya hartanya adalah miliknya selama-lamanya kita dah belajar kan tafsir kan orang yang mengumpul-kumpul harta ni. Apa akibat dia. Harta ni diri kita pun milik Allah. Harta yang kita itu pun milik Allah. Kita diberi amanah oleh Allah saja untuk kita eh, memilikinya, menjaganya, menguruskannya. Kita ni pun tak ada harga kita. Kita ni bukan milik kita. Diri kita ni pun milik Allah. Dan harta yang Allah bagi kepada kita pun milik Allah juga. Dan Allah suruh kita bagi kepada orang miskin. Kita tak nak bagi, oh aku pernah pernah kerja, nak kena bagi zakat pula dah. Itu zakat wajib tu. Jadi apa lagi yang belum belum lagi, zakat-zakat yang sunat kan? Seperti sedekah, hadiah, hibah dan sebagainya. Ha, jadi di dalam rukun Islam ni, apabila kita bersemahyang, berarti kita menghubungkan diri kita dengan Allah SWT, memperhambakan diri kepada Allah SWT, tunduk kepada Allah SWT. Dan di dalam zakat pula kita menjalinkan hubungan kita sesama manusia. Kita memberi, menolong orang yang susah di, di kalangan hamba-hamba Allah yang memang Allah jadikan mereka ni sebagai orang yang miskin, orang yang sebut kekurangan supaya kita dapat memberikan kepada mereka. Mungkin satu hari nanti Allah boleh ubah mereka jadi kaya, kita jadi miskin. Ha, Tentu kita rasa macam mana ha, perlunya kita kepada bantuan-bantuan daripada orang yang kaya. Jadi bila kita diperintahkan untuk melakukan zakat, maka kita kena keluarkan zakat. Bahkan zakat ni merupakan simbol kepada ibadah-ibadah. Pemberian yang lain seperti sedekah, sunat, hibah, hadiah dan sebagainya. Setiap, setiap apa yang kita berikan itulah harta kita, itulah milik kita. Nanti kita akan perluinya di akhirat. Wama anfaqna robihna, wama tarakna khasarna. Apa yang kami infakkan itu kami akan dapat keuntungan di akhirat. Dan apa yang kami tinggalkan kami telah rugi. Ini kata-kata orang yang sudah pun meninggal dunia. Yang mana ditanya oleh Sayyidina Omar satu ketika dalam sebuah hadis dia telah diberi apa ni kemuliaan kelebihan oleh Allah untuk bercakap berbual buai dengan ahli kubur. Maka di situ dinyatakan oleh uh, seorang seorang satu suara di kubur mengatakan kepada Saidina Umar, "Wama anfaqna rabbana, apa yang kami infakkan, kami telah memperolehi keuntungan Wama tarakna hasarna, khasarna, apa yang telah kami tinggalkan di dunia harta kami, kami telah rugi." Sebab tu Siti Aisyah r.a ketika pagi datang kepada 5,000 dirham yang dihantar oleh Muawiyah kepada dia. Tak sampai petang pun habis 5,000 dirham tu disedekahkan. Kebetulan pada hari itu dia puasa sehingga terlupa nak tinggalkan sedikit duit untuk beli makanan untuk buka puasa. Sampai ketika ditanya oleh hamba dia, ditanya dia kepada hamba ada tak bahan untuk buka puasa. Dia kata lah, awak hantar abang kelah abang tadi. <laughs> Aku tinggal dah sikit duit. Nak beli makan buka puasa Han tak abang Aku perhabis Aku pergi Sedekah semua Han kata suruh sedekah semua ha, Jadi dalam keadaan macam tu Pagi tu juga hari yang sama Tak ada tunggu-tunggu Ini masuk fake deposit Okey ha, kan? Ini orang yang faham akan Hakikat kehidupan yang sebenar Cukup? Sama lagi Omar dah panggil ke kan? <laughs> 5 minit lagi boleh eh? 5 setengah kita habis ini mujahadah ha, kita duduk sini dengan perasaan yang tak selesa dengan hati yang nak nak lari keluar daripada suruh orang yang cepat-cepat nak balik, nak ambil bantah ha, ini satu mujahadah ha, dan kita diberi pahala ni sedang diberi pahala oleh Allah SWT sabar ha, memang lah <laughs> ha, lah like tidur tu ngantuk tu pun ujian daripada Allah Subhanahuwataala juga kan. Kau tengok dia tahan dia tahan dia. <cengcen> Ustaz ni bila lena habis tak habis habis lagi. Tak pun insya-Allah 5.30. Tak pun sambung 6. Ha. Mana kharajah al-talib al fi sabilillah. Mana siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah. dan jauh berjauh datang Bukit Judutong insya-Allah kan sedang berada di Fisabilillah tak rugilah rasa macam aduh lah tahap lah? aku duduk sini tu tiga orang ni belajar sikit je kan? tapi di akhirat nanti hei kalau Allah aku tahu aku datang aku dua setengah awal sikit dapat pahala lebih <laughs> muslimat tu datang pada pagi tu ke sembilan kesian lagi kesian tapi lagi pahala banyak dia dapat aku tunggu pula ke tiga datang mana lah dia jaga dia jaga dah sampai lagi ni tiga setengah baru Bagaimana? Ini kalian tempatkan sikit eh. Bdu boleh eh? Ke dua, dua setengah. Ha. Boleh? InsyaAllah. Kita ha. kita awal, kita habis awal, Kita boleh habiskan sebelum asal. Pasal kita boleh balik. Ini start aku ke tiga setengah. kan? Orang yang mengeluarkan zakat dipandang yang orang yang mengeluarkan zakatnya dipandang orang-orang yang berjenayah kepada agama Islam dan dia adalah musuh Allah dan masyarakat ha, apa kalau dalam masyarakat banyak pula orang-orang yang mengeluarkan zakat maka besarlah kemungkinan akan disengsarakan kehidupan mereka dan kesesaran ini akan menimpa sekalian manusia sebagaimana yang difaham dari hadis Rasulullah Wasallam yang menyatakan bahawa tidak menegah satu kaum akan zakat melainkan akan dicegah turunnya hujan dari langit dan kalaulah tidak kerana binatang-binatang Tidaklah dihujani mereka terus menerus Ini akibat daripada orang yang takpun bayar zakat Allah akan sekat hujan Bila hujan datang mulalah air kena catu ha. Tapi nasib baik ada binatang binatangnya Allah kesian kat binatang, Allah tubuhkan juga hujan ha. Mengerjakan haji berarti menunaikan segala perjaan di Mekah Menurut peraturannya yang telah ditetapkan Haji adalah ibadah yang memerlukan beberapa syarat yang tertentu Bagi orang yang hendak mengerjakannya Haji Selain merupakan ibadah, adalah juga melambangkan proses persatuan umat yang bersatu kiblat dan bersatu pandangan hidup. Cukuplah lah sebab pembahasan mengenai haji ni pun panjang juga. Kalau baca saja tanpa dijelaskan pun tak suka nak kan? Jadi Kita sambung sampai perenggan bab haji tu, kita sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Setakat saja eh. Cukup? Are you happy? <laughs> Kesendih Allah Maha Ustaz. Tambah lagi lah. Pada 6. Ha? Cukup ya? Eh? Ada soalan? Apa? Bila nak balik? Sekarang-sekarang ya, <laughs> Jadi apa yang baik itu adalah Allah SWT Apa yang tidak baik itu adalah saya lah, Minta ampun minta, Allah, minta maaf kepada Tuan-Tuan Muslimin Terutamanya Muslimat Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita Taufik, bagi kita pahala, bagi kita keikhlasan Bagi kita kefahaman, bagi kita segala-galanya dengan mujahadah kita yang sedikit ni untuk datang mencari ilmu ni. Menudahkan Allah Ta'ala. Bangkitkan kita bersama para-para ulamak insyaAllah. Dan kita tutup majlis kita dengan para majlis. Subhanallah bihamdika. InsyaAllah Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.